în această dimineață așa cum domnul v-a pus pe inimă de bună voie frații mei sincer vă spun nu vreau să se simtă nimeni silit este relația pe care voi o aveți cu Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu ne va da aș vrea să administrez cu cea mai mare responsabilitate. În aceste momente, cei care ați venit hotărâți să aduceți înaintea Domnului un dar pentru viziunea din anul acesta, așa cum am prezentat-o, aș vrea să țineți în mâna voastră, să puneți în plic Dacă doriți acest lucru, dacă nu aveți plicuri, aș vrea cei cu ordinea să fie disponibil, să împartă plicuri. Dacă are nevoie cineva să ridice mâna sus. Cei care nu aveți la dumneavoastră și vreți de bună voi să promiteți înaintea lui Dumnezeu Că în cursul anului, până în luna noiembrie, promiteți că veți contribui la această dărnicie pentru viziunea pentru 2011. Aș vrea să completați pe acest fluturaș și apoi să-l împăturați în două Și o să-l puneți în coletă. Aș vrea cei care sunt cu coleta să vină în față. Și înainte de a pune promisiunile noastre și darurile noastre înaintea Domnului, aș vrea să rostiți după mine următoarea rugăciuni. Doamne Dumnezeul meu, recunoscător pentru darul pe care mi l-ai dat, pentru răscumpărarea și mântuirea prin Isus Hristos, astăzi cu inimă largă, cu bucurie, de bună voie, decid să-ți aduc acest dar această promisiune pentru a fi folosit în lucrarea ta, pentru realizarea obiectivelor viziunii pe 2011 în această biserică. Recunosc că totul vine de la tine, bogăția, sănătatea, înțelepciunea, și că ce aduc astăzi am primit din mâna ta. Alături de acest dar mă predau eu în ție și lucrării tale din acest loc. Îți mulțumesc că mă primești și primești acest dar din mâna mea. ajută-mă să văd cu ochii mei împlinirea promisiunilor tale cu privire la mine, la familia mea și la biserica aceasta. În numele Lui Iisus îți mulțumesc. Amin. Puteți să înaintați. Dacă cumva trebuie să, și nu sunteți ambi din familie prezenți aici și trebuie să vorbiți acasă, puteți să luați bilețelul acasă și duminica viitoare să-l aduceți. În continuare, aș vrea să recunoaștem în mijlocul nostru pe toți aceia care, într-o formă sau alta, sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Ne bucurăm de râvna și evlavia pe care o aveți majoritatea dintre dumneavoastră pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu vom putea să vă numim pe toți, pentru că în anii trecuți am făcut greșeli. Au fost persoane pe care, care au slujit și nu i-am nominalizat. De aceea am zis că astăzi vă vom prezenta înaintea Domnului și am toată convingerea că Dumnezeu vă cunoaște pe nume. Dumnezeu știe ce ați făcut, fiecare din dumneavoastră. Și în sensul acesta aș vrea să prezentăm în fața bisericii pe cei care sunt implicați în lucrarea cu copiii, în lucrarea cu tinerii și în general în lucrarea bisericii. Și aici mă refer la cei care sunt cu coleta, cei care sunt, ne întâmpină la intrare, cei care chiar participă la adulții, la seminariile pe care le avem și în mod special la întâlnirile pe care le avem, toți aceia care simt că fac ceva, pentru că eu am toată convingerea că sunt persoane pe care eu nici nu știu ce fac, poate postesc pentru biserică, se roagă pentru biserică, Am vrea să vedem în această dimineață, să-i aplaudăm și apoi vreau să mă rog Domnului pentru fiecare din voi. În sensul acesta aș vrea să poftesc pe Călin, care se ocupă cu lucrarea cu copiii. Sunt absolut binecuvântat. Când Dumnezeu m-a chemat la 12 ani să lucrez cu copii și în ultimii 15 ani am lucrat cu ei și am văzut cum Dumnezeu a schimbat, a atins, a vindecat, a eliberat, a, a, a mântuit așa de mulți copii și a, nu, e o lucrare atât de intensă și cere atâta energie încât, sincer, ceea ce a, fac eu mai mult în, în zilele acestea, îi doar Stau înaintea lui Dumnezeu să primez direcția în care să mergem ca și lucrare copiii, ce să învățăm pe copii și uh, am o echipă care ei fac tot restul. Eu doar le spun, uite, cam astea sunt ideile și uh, ei, ei, pe bune, ei fac toată, tot lucrul acela greu și îți... Uh, vreau să le mulțumesc și vrem, vreau ca să îşi cunoașteți și să le mulțumim ca biserică pentru că ei fac, ei dau ore în șir, unul dintre ei până la 10 ore, mai ales liderii principali, 10 ore pe săptămână investesc în lucrarea copiii. Care are loc, avem vizite, avem de asemenea întâlnirea de sâmbătă de la ora 12 unde vin între 50 până la 100 de copii avem întâlnirile de duminică dimineață, unii dintre lideri sunt acolo sus care și surgesc și e o forță mare, în total sunt vreo 40 de lideri și voluntari care sunt implicați unii dintre ei sunt acolo sus și deja surgesc Așa că ca să îi recunoaștem ca biserică și vrem să le mulțumim Uh, pentru ceea ce ei investesc așa de mult. Uh, de multe ori e stresant, de multe ori uh, cele multe energie. De fiecare dată după Biserica copiilor și ieri am ajuns acasă uh, epuizat. O fost numai două ore, dar uh, stoarce tot din tine. Mai ales știți cum e cu copii. Uh, trebuie să ai mai multă energie ca și ei ca să îi conduci. Și aș vrea ca să le mulțumim la acești, acești tineri care își dau din sâmbetele lor, din duminicele lor și din, chiar după mesele lor să meargă în vizite la familiile acestor copii. Aș vrea să, să se ridice în picioare cei care sunt lideri principal și aș vrea ca să îi, îi aplaudăm și acolo și puteți să veniți chiar și în față ca să îi cunoașteți. Așa. Ei, ei sunt cei care sunt echipa mea cea mai apropiată și uh, cu ei mă întâlnesc săptămâna să vorbim despre planurile care le avem în curare copii și aș vrea să vă ridicați în picioare toți care steți implicați, ori sâmbătă la biserica copiilor, ori, uh, ori duminică, uh, mergeți în vizite, unii dintre ei sunt la primire, unii dintre ei sunt la înregistrare, alții sunt la magazinul copiilor, alții sunt aici, supraveghează copiii în timpul programului. Aș vrea toți ceilalți care sunteți implicați să vă în picioare și aș vrea să aplaudăm biserică să le mulțumim pentru investiția pe care eu o fac. Eu mă rog ca Dumnezeu să vă răsplătească de 100 de Ori. Energia, banii care voi îi cheltuiți să veniți la biserică să sujiți. Noi vrem să vă mulțumim și uh, suntem recunoscători pentru ceea ce voi faceți. Ok, puteți să ocupați locurile. De asemenea și lucrarea cu adolescenții. Uh, Dumnezeu uh, lucrează și în rândul lor și acum am o echipă de aproximativ 10 persoane care mă ajută în fiecare acum generația Dunamis s-a mutat sub umbrela tineretului și ne întâlnim vinerea și de asemenea și duminică și cei, așa că am o echipă de la generația Dunamis care unii dintre ei chiar au fost la generația Dunamis acum câțiva ani și acum ei slujesc și dau înapoi, așa că cei care sunteți la generația Dunamis sau ați fost până anul acesta, aș vrea să vă ridicați în picioare dacă slujiți duminică sau slujiți a, a, vinerea, în timpul tineretului. Aș vrea să vă ridicați în picioare și haideți să aplaudăm și pe ei, sunt aici în mai, multe, în mai multe părți. Mulțumesc mult pentru timpul care îl dăruiți, faptul că investiți în adolescenții din clasele 7-8 din această biserică. Și același lucru, mă rog, și pentru voi ca Dumnezeu să vă răsplătească. Eu sunt răsplătit numai că sunt cu voi. Dar și Dumnezeu să vă răsplătească, să țină minte, să noteze fiecare uh, sudoare, fiecare energie care voi ați dat în în direcția acestei lucrări. Vă mulțumim mult, vă încurajez să vă rugați ca și părinți pentru noi și ca biserică. Uh, rugați-vă pentru acești lideri încurajați, dacă Dumnezeu a făcut ceva în, în, în viața copiilor voștri, mergeți și spuneți-le. Chiar ieri mi-a prins bine când o o bunica a venit la mine și mi-a spus cu fetița ei de când au fost la biserica copilului, nu mai se uită la desene animate cu vrăjitoare. Și o înțeles că nu îți bune pentru ea. Uh, uh, și alte schimbări. Ieri Dumnezeu a vindecat uh, câțiva, câț, două fete aici instantaneu și Dumnezeu face minuni. Rugați-vă pentru noi, susțineți-ne, încurajați-ne, avem nevoie de asta. Mulțumim, biserică, că sunteți alături de noi. Amin. Amin. Eu nu mai ești doar singur, am uh, o partener alături de care conduce în lucrare cu tinerii și uh, mă bucur mult pentru că Domnul mi-a dat un ajutor potrivit, așa că ești mulțumitor pentru că ea este alături de mine în această lucrare. Uh, vreau doar uh, să trec peste să vedeți câte se întâmplă și ce departamente sunt în lucrare cu tinerii ca să vedeți că e o muncă, da, nu doar seara de tineret și uh, grupele mici, e o muncă care are loc în timpul săptămânii ca să putem să facem ceea ce facem și la ora actuală vin peste 200 de tineri la întâlnirea de tineri și foarte mulți prietene credincioși aduși, se întorc la Dumnezeu în ultimele serii, peste 4-5 persoane s-au întors la Domnul sau au întors la Domnul e o bucurie pentru noi, ori de câte ori cineva Amin. se întoarce la Domnul Amen! Lucrarea cu tinerii avem, noi, noi conducem, eu cu mana conducem, dar avem o echipă de bordul de conducere și aș bordul de conducere să vină în față, să îi vedeți, aș să vină aici spatele nostru și ei sunt cei care, cu care luăm împreună decizii, ei sunt cei care sunt sfătuitorii și te ori facem ceva, facem împreună. Puteți să aplaudați, da! Noi ne întâlnim în fiecare luni și ne rugăm la început și cerăm că Domnul să ne dea înțelepciune în uh, lucrare. Acum, uh, pentru că dacă i chema pe toți în față, uh, ar rămâne biserica goală, o să vă rog, dacă numesc lucrarea în care tu ești implicat, aș să te ridici în picioare, acolo unde ești uh, și la sfârșit aș să le mulțumesc, pentru că multe lucrări, o să vedeți imediat, să rămână în picioare, da, absolut. Anul trecut A fost ceva minunat Dumnezeu ne-a ne condus să împărțim Lucrarea cu tinerii în generația Dunamis, cum spunea Călin Care conduce lucrarea astea, au venit sub tutela Tineretului și lucrăm împreună cu ei Pregătim, ei se simt tineri deja și clasele 7-8, după aia liceienii au împărțit pe lucrare cu liceenii care Dani conduce această lucrare și în mod special, și după aia eu mă ocup și de lucrare cu tinerii, dar și de oxigen cei peste 19 ani, în mod special. Așa că pe lângă aceste lucrări și strâns legate sunt următoarele lucrări pe care să le numesc și dacă faci parte din lucrarea asta, aș vrea te ridici în picioare. Avem departamentul Grupe Mici Și nu o să am timp să le numesc, să vă explic despre ele, le spun și cei care sunt implicați în lucrarea asta, vă ridicați în picioare, liderii, asistenții și asistenții în informare puteți să vă ridicați în picioare. Avem departamentul, ridicați în picioare. Departamentul media, tot ce care sunteți în departamentul media, nu, nu, la sfârșit că sunt multe, dați să vedeți? La sfârșit aplaudați pe toți. Departamentul de muzică, aici și trupa de laudă și închinare. Departamentul de mijlocire, noi avem și noi mijlocire înainte de seara de tineret și avem departamentul evenimente. Seara de tineret, departamentul seara de tineret, aici avem uh, ordine și primire, MC, eroia credințe. cine prezintă, întrebări și răspunsuri, tineret cafe, vă ridicați când numesc, vă ridicați. Lumin și sunet, proiector, trupa de dramă, toți acestea sunt implicați în organizarea serii de tineret. După aia avem departamentul implicare, avem tineri implicați, care Dumnezeu să le arată unde toți de la tineri implicați vă puteți ridica în picioare. După aia avem cei care sunt implicați în, în generația Dunami Și acolo Călina are echipa lui Vă puteți ridica Cei care sunt la, la Dani, la liceeni Vă puteți implica Ei acolo au și organizarea lor Cei care sunt la oxigen Diferite lucruri vă puteți ridica și voi Avem departamentul Connect Care are aici, în acest departament În Cei care sunt la înregistrare. Cei care merg cu pâine și sare sâmbătă, Vă ridicați pe rând După aia, echipa de alăturare, cei care ucenicizează pe cei care se predau punctul de pornire, cei care uh, sunt învățați uh, primele adevăruri, avem call center, cine îi sună și avem întâlnirea post-predare, după ce ei se întorc chiar la seara de tineret. După avem și suntem în departementul atragerea tinerilor, avem proiectul 4.1.9 și avem 15 echipe care s-au înscris, sunt peste 5 în fiecare echipă și că sunt mulți tineri implicați în proiectul 4.1.9, ridicați-vă și voi care sunteți implicați în acest proiect. Aceștia sunt tinerii care sunt implicați și vă mulțumim mult. Sunt, da, bine, normal, sunt mulți care, o să vorbesc cu ediciunilor venite astăzi, dar... Deci sunt mulți care îți implicați, uh, peste noi avem peste ap, aproape peste 100 de tineri care sunt implicați în diferite lucrări. Așa că aș vrea să udareți să le mulțumim. Merită. Fiecare de pune efort ca lucrare cu tineri să meargă bine. Vă mulțumesc eu, în numele bisteritii! Aș vrea acum, toți ceea care sunt implicați. la programele de duminica, programele cu adulții, în toate activitățile pe care le facem. Nu vreau să pierd timpul și inclusiv cei care vin la întâlnirea cu adulții. Aș vrea să se ridice în picioare. cei de la stație, cei de la primire. Aș vrea acum să vă aduc înaintea Domnului pe toți aceia care ați înțeles și sunteți mădulare în trupul lui Hristos. Fără voi N-am fi unde suntem. Fără voi, n-am fi făcut ceea ce am făcut. Cu ceea ce Dumnezeu a pus în fiecare din voi, am curajul să spun, vom merge departe. Vom crea un impact în orașul acesta, vom crea un impact la nivelul României care vin să ne ceară programul de la tineret de la copii care sunt interesați de lucrarea pe care o facem aici. Și noi credem că prin televiziune vom reuși să atingem românii din întreaga Europa. Frații mei, cred că Biserica Salem depășește și pășește pe un nou nivel. Și Dumnezeu vă va cerceta pe rând, pe fiecare, Și cei care sunteți la un nivel oarecare acum, vă veți ridica la nivele superioare de slujire. Pentru că Domnul vrea lucrul acesta să se folosească de fiecare din voi. Aș vrea acum să mă rog Domnului pentru aceste persoane care jertfesc timpul lor, energia lor, banilor, talentele lor, le pun înaintea Domnului ca o jertfă vie. Tatăl din cerul, în numele lui Iisus Hristos. Îți mulțumesc pentru fiecare persoană implicată în lucrarea ta. Îți mulțumesc, doamne, pentru sacrificiul pe care ei îl depun. Îți mulțumesc, doamne, pentru dezvoltarea caracterului lor. Îți mulțumesc, doamne, pentru lucrarea pe care Tu o faci prin Ei. Îi pun în mâna ta și cer. protecția ta peste ei. Cer călăuzirea Duhului Sfânt în viața lor. Cer, Doamne, să-i binecuvântezi cu creativitate, inspirație prin Duhul Sfânt și în lucrarea pe care ei o fac, ei să se simtă folosiți de Tine. Îi pun în mâna Ta, Doamne. Cer, Doamne, ca Tu să dezvolți caracterul lor Cer, Doamne, ca Tu să dezvolți darurile lor, talentele lor și lucrarea pe care o fac să o facă cu toată credincioșia, cu responsabilitate și cu călăuzirea și ungerea care vine de la Tine. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare persoană din locul acesta. Știu, Doamne, că astăzi vei continua să vorbești fiecăruia. Și aș vrea ca fiecare să înțeleagă glasul tău și să asculte de tine. În numele Lui Iisus îți mulțumesc. Amin. Este încurajator să vezi cum oamenii investesc în lucrarea Lui Dumnezeu. Și în această dimineață, M-am gândit că este bine pentru cei care slujesc Domnului să citesc din 1 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1. Este o încurajare pentru voi, este o încurajare pentru noi, toți ceilalți în locul acesta, pentru că veți vedea aici, Care este planul lui Dumnezeu și cum putem să slujim Domnului? Adevărat este cuvântul acesta, dacă revinește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vretnic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu nu iubitor de bani. Să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmăiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe. Nu băutori de vin, nu doritori de câștig mârșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. să cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diacon. Femeile de asemenea trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și câșmuiască bine copiii și casele lor. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăsneală în credința care este în Hristos Iisus. Frații mei, poate că unii din dumneavoastră v-a spus întrebarea, de ce în biserica noastră nu avem prezbiteri încă, nu avem diaconi încă? De ce încă nu sunt mai mulți lideri care ar putea face lucrarea lui Dumnezeu? Vreau să vă spun că Dumnezeu este Cel care lucrează în mijlocul nostru. Dumnezeu mi-a dat harul după ce am pregătit trei serii de lideri să pot să mă ocup De copiii mei, ei m-au ascultat și nu pentru că sunt copiii mei, biserica știe, cine este aici știe, pentru că am văzut că au chemarea lui Dumnezeu în viața lor. Eu nu i-am promovat pentru că încă nu i-am ordinat, se promovează ei. prin lucrarea pe care o fac. Și dorința mea, ca și păstor, este să avem o mulțime de lideri. Pentru că am toată convingerea că ne vom dezvolta, vom crește și vom avea o influență mai puternică în momentul în care acești lideri se vor ridica. În momentul în care aceste persoane vor, deveni, vor dovedi credincioșie în lucrurile mici încredințate. Și cum ați văzut, avem o pepinieră de lideri. Avem nivele de lideri. Oameni care deja sunt în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru o ordinare trebuie ca... un lider să dovedească credincioșie, responsabilitate și chemarea lui Dumnezeu pentru viața lui. Și am toată convingerea că foarte curând se va întâmpla lucrul acesta la nivele mai superioare, pentru că dorința mea este, la momentul potrivit, să pot să spun, Luați lucrarea și duceți-o mai departe. Am toată convingerea că din biserica aceasta se vor naște alte biserici. Deja sunt localități care așteaptă după lideri capabili să înceapă o biserică. Deja suntem solicitați în direcția aceasta și mă rog Domnului ca Domnul să scoată acești lideri care vor lua pe umerii lor această sarcină. Frații mei, Dumnezeu ne-a pus aici împreună ca să putem să extindem împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat ceea ce avem ca să folosim pentru extinderea împărăției lui și vom face lucrul acesta. În fiecare din noi există o nevoie. Avem nevoi specifice fiecărui om, implementate în mod genetic în ființa noastră. Nevoia de a fi iubit, nevoia de a fi acceptat, nevoia de a crea un impact în jurul tău. Fiecare din noi avem aceste nevoi. Fiecare din noi simțim chemarea lui Dumnezeu să fim cap și nu cod. În fiecare din noi există aceasta. Unii au omorât această chemare și au rămas pasivi. Și la provocările lui Dumnezeu n-au făcut nimic atunci când Dumnezeu îi chema. să se implice în lucrarea Lui. Poate vă pune întrebarea, și eu pot să fiu un lider? Și eu pot să mă implic în lucrarea Lui Dumnezeu? Ce înseamnă a fi lider? A fi lider înseamnă a conduce și motiva pe alții să trăiască o viață de sfințenie în relație cu Iisus Hristos prin exemplul personal. Frații mei, un lider se transpune, transferă ceea ce este el în alții. De unui lider trebuie să fie a sluji altora din dragoste și cu dragoste. Nicio altă motivație nu-și găsește rezonanța în viața unui lider. Galateni, capitolul 5, versetul 13. Slujiți-vă unii altora... În dragoste 1 Timotei capitolul 1, versetul 5 Țintea poruncii este dragostea Care vine dintr-o inimă curată Dintr-un cuget bun Și dintr-o credință neprefăcută Dacă există alte motivații În slujirea noastră Să ne arătăm cine suntem Sau ce putem Mă rog Domnului Ca aceste motivații să cadă Și să se ridice în slujirea noastră, dragostea, la cel mai înalt nivel, expresia dragostei, din dragoste și cu dragoste. Sunt felurite niveluri de lider. Și la întrebarea pe care poate ți-o pui, eu pot să fi un lider? Aș vrea să spun, da, tu pot să fi Pentru că liderul se naște în noi înșine. În momentul în care poți să-ți conduci viața în sfințenie și în relație cu Dumnezeu, înseamnă că tu ești stăpân pe tine și tu ești un lider pentru ființa ta. Până nu poți face lucrul acesta... Nu căuta să mergi, să-i conduci pe alții. Al doilea nivel este atunci când ai harul și mandatul de a fi părinte. Tu ești lider pentru copiii tăi. Un alt nivel, atunci când înțelegi trimiterea lui Iisus Hristos care spune Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. În momentul în care conduci o persoană la Hristos, tu ești lider în acea lucrare. Domnul te-a împuternicit pe tine și această lucrare ne aparține nouă a fiecăruia. N-ai nevoie de ordinare, n-ai nevoie de delegare specială, pentru că această delegare a făcut-o Iisus Hristos. În momentul în care vezi o situație, un om bolnav și Duhul lui Dumnezeu te cercetează și tu ai credință, pentru toată lumea, spune Marcu, cei ce vor crede își vor pune mâinile peste bolnav și bolnavii se vor însănătoșa. Frații mei, în Noul Testament, ungerea care era folosită în Vechiul Testament este înlocuită cu punerea mâinilor. Pentru că prin punerea mâinilor se face un transfer. De aceea am spus că liderul poate să conducă pe alții într-o viață sfântă și într-o relație cu Dumnezeu prin exemplul personal. De aceea... Ai grijă cine își pune mâna peste tine. Ai grijă peste cine pui mâna. Apostolul Pavel ne îndeamnă și ne atrage atenția în direcția aceasta. Apoi poți să fii un lider de grupă. Bun înțeles la început vei fi ajutor de lider, pentru că prin ucenicie vei putea să înalți Să pășești trepte ale conducerii, ale lidershipului. Apoi poți să fii lider peste o lucrare. Apoi poți să ajungi să fii diacon dacă ai făcut slujirea cu credincioșie și responsabilitate. Rați, mei, știți ce făceau diaconii în biserica primară? Ei au fost autorizați să împartă ajutoare și să slujească la mese. Și pentru această slujbă ați văzut apostolul Pavel ce spune că trebuie să fie un diacon, un om care este recunoscut public pentru lucrarea pe care a făcut-o. Un om care are cinste și încredere pentru că a dovedit lucrul acesta în timp. În cei de peste 30 de ani de pastorație am avut harul să lucrez și cu păstori pe o perioadă de patru ani din mai multe biserici. Frații mei, cu regret spun lucrul acesta, Cam am avut ocazia să discut cu oameni care erau păstori, dar n-aveau nașterea din nou. N-aveam eu certitudinea că sunt cu adevărat copii ai Lui Dumnezeu. Pentru că în unele locuri, dacă știi să vorbești și știi să dai din coate, te poți urca democratic pe o scară ierarhică. Lucrarea Lui Dumnezeu nu este de genul acesta. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să dovedească slujirea în timp și ordinarea este o recunoaștere a ceea ce au făcut până atunci. Mă rog, Domnului, în timpul cel mai scurt să putem să celebrăm asemenea oameni care au dovedit și au slujit Domnului. cu credincioșie și responsabilitate un timp îndelungat. Este dorința mea să văd oameni de genul acesta aici în biserică. Aș vrea de o vârstă pe care eu mi-am programat-o înaintea lui Dumnezeu să pot să Îi ajut pe cei tineri în conducere, în leadership, să pot să scriu cărți pentru că am multe de scris. Aș vrea să mă bucur de lucrarea pe care Dumnezeu o face prin oamenii care au înțeles chemarea lui Dumnezeu. A fi lider trebuie să ai un caracter cristocentric. Ne-am uitat aici la condițiile pe care Apostolul Pavel le pune unui lider recunoscut public. Caracterul cristocentric se creează aici în biserică. Prin lucrarea de slujire, așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 4, Dorința lui Dumnezeu este să ajungem să creștem în asemănarea cu Hristos, să nu mai fim copii plutind colo și încoace purtați de orice vânt de învățătură, ci să fim stabili, să știm care este voia lui Dumnezeu, să știm cum este lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, un lider trebuie să aibă o inimă de tată. să ne asemănăm cu Iisus Hristos, să avem caracterul Lui și apoi să ne asemănăm, să avem o inimă de Tată cu dragoste, compasiune, purtare de grijă, sacrificiu, umilință, răbdare, căldură sufletească, iertare, autoritate, chipzuință, abilitatea de a corecta și educa. Trebuie să fim asemenea unuitată. Și în mod special, un lider trebuie să aibă o inimă de slujitor. Să fie responsabil, credincios, loial, să se supună autorității peste el. Pentru că în măsura în care te supui autorității, ai autoritate. Degeaba vrei să scoți duhurile necurate dacă tu ești în rebeliune. Diavolul vine și îți râde sub nas. Sau se face că iese și pe urmă starea omului vine mai rea. Fiecare lider trebuie să se pregătească pentru un nivel mai superior de slujire. Noi nu trebuie să rămânem toată viața noastră la un nivel de slujire. Pentru că Dumnezeu vrea să creștem, să ne dezvoltăm, vrea să facem mai mult în Împărăția Lui Dumnezeu și în felul acesta se procesează nivelurile de lideri și alții noi intră și se pregătesc pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Această pregătire se face în mod special prin ucenicie, mentorat, Și educație. Apoi, prin slujire în lucrurile încredințate. Chiar dacă ele sunt mici și poate însemnate la început. Cu cât vei sluji cu credincioșie, ți se vor încredința lucruri mai mari. Și apoi, autodidact. Nu aștepta ca totul să ți se spună. Caută tu să fii în legătură cu Dumnezeu. caută tu să primești din partea lui Dumnezeu, să aduci creativitate, dezvoltare în lucrarea în care te afli. M-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am realizat, așa cum păstorul meu a scris o carte și a spus că fiecare lider trece prin zece teste. N-am timp să vorbesc despre ele, dar am să le înșir. Dacă simți că Dumnezeu te cheamă ca lider, aș vrea să te vezi în aceste teste și dacă încă nu le-ai experimentat, vreau să spun că urmează. Primul test este testul caracterului. Aici se dovedește dacă ai o mască Sau ești într-adevăr cine te pretinzi că ești? Să-l privim pe Iosif, care a trecut prin acest test, atât cu frații lui, cât și atunci când a fost pus în închisoare pe nedrept. Iosif a fost același, n-avea o mască. Apoi este testul pustiului, Acolo unde se vede cum reacționezi la ispite. Acolo unde ești singur și nu sunt alții să te sprijinească. Este vorba de testul pe care l-a trecut Iisus Hristos în pustie. Vei trece și tu pe acolo. Testul pustiului. Apoi urmează testul răbdării. atunci când promisiunile lui Dumnezeu nu se împlinesc când ai vrea tu. Atunci când Dumnezeu te lasă să vadă cum reacționezi, care este încrederea și slujirea ta, când ceea ce Dumnezeu ți-a ți promis și încă n-a făcut în timpul tău. Testul acesta al răbdării a trecut prin el Avram și a căzut repetent, dar Dumnezeu n-a renunțat la el. Avram a crezut că trebuie să-L ajute pe Dumnezeu. Noi nu trebuie să-L ajutăm pe Dumnezeu, noi trebuie să facem ce ne spune Dumnezeu să facem. Urmează apoi testul frustării, atunci când obiectivele pe care tu ți le-ai propus nu sunt atinse. Este testul în care Dumnezeu vrea să-ți analizezi prioritățile. Dumnezeu vrea să înveți lecțiile trecutului. Dumnezeu vrea ca tu să fii atent la greșelile pe care le-ai făcut și să nu le mai repeți. Pentru că altfel vei trăi o viață de frustare. Testul descurajării, atunci când circumstanțele vieții și oamenii din jurul tău caută să te descurajeze, când te vezi singur și nimeni nu-i cu tine, așa cum Nemia, care a venit cu un gând bun, A fost inclus în acest test, dar el nu s-a descurajat. El a rămas tare și a dus până la capăt viziunea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Urmează apoi testul voi tale personale în care Dumnezeu vrea să te dezbrace de egoismul tău și de ambițiile tale personale și să asculti de el. Apostolul Pavel a fost pus la acest test, în timp ce el avea ambiții împotriva celor care îl primeau pe Iisus Hristos. Și Domnul i-a ieșit înainte și a înțeles testul acesta și l-a trecut. S-a întors la Domnul. Urmează apoi testul viziunii. Aici se vede cât poți rezista în opoziție și în fața adversității și a circunstanțelor nefavorabile. Dumnezeu ți-a dat o viziune și s-ar putea să fie criză, așa cum am trecut anul trecut și vrem să scăpăm de anul asta. S-ar putea întâmpla că Domnul ți-a dat o viziune Și tu nu o poți îndeplini. Dumnezeu vrea să vadă atitudinea ta. Nemia a fost în situație aceasta. Era cât pe aci să piardă tot ceea ce a investit. Și la un moment dat a chemat fiecare familie care a înțeles chemarea lui Și a zis, fiecare familie să zidească în, tem, în, în dreptul lui, cu să zidească și cu cealaltă să ție arma. Frații mei, avem o viziune mare. Dacă nu ne vom regrupa și dacă fiecare familie nu va face ceea ce Domnul vrea să facă în dreptul lui, să zidească și să păzească. Acolo se va face o spărtură. Dar am toată convingerea că Dumnezeu vă va mobiliza și veți înțelege lucrul acesta. Urmează apoi testul neimplicării atunci când e spus pe tușă. Atunci când nu te mai bagă în seamă liderul tău, păstorul. Atunci când nu ți se mai încredințează nicio lucrare. Poate că Domnul ți-a dat o vacanță și tu nu înțelegi lucrul acesta, dar Domnul vrea să vadă cum reacționezi în situații de genul acesta. Te răzvrătești? Pleci? Sau aștepți momentul? Poate că Dumnezeu te pregătește să intri la un nivel mai înalt. Vrea Dumnezeu să-ți dea răgazul acesta, să te apropii mai tare de El? Și să te pregătești pentru o nouă lucrare pe care Dumnezeu vrea să-ți o dea. Urmează apoi testul promovării. Aici, Dumnezeu vrea să dovedești umilința ta, supunerea ta față de autoritate. Cu cât te ridici mai sus, Dumnezeu vrea să fii mai ascultător, mai supus, mai umil. ce se întâmplă în lume când oamenii sunt ridicați pe poziții și promovați? De multe ori nu mai poți să stai de vorbă cu ei. În casa lui Dumnezeu, Iisus a spus, dacă cineva vrea să fie liderul vostru, să o dovedească prin slujire, să fie slujitorul vostru. Și ultimul test este testul reproducerii. Adică Dumnezeu vrea... ca noi să vedem și El să vadă eficiența lucrării noastre. Că n-am dat cu pumni în vânt, că am lucrat după regulile Lui, că lucrarea noastră nu este fân, paie și trestie, pe care focul încercării o arde, pe care testele Lui Dumnezeu le ard, ci lucrarea pe care noi o facem este... Pietre scumpe, aur și argint, care rămâne. Frații mei, Dumnezeu ne dă oportunitatea să ne implicăm nu în zidirea unei case care costă și cere efort, dar cu ce trec ani își pierde din valoare. Și poate după 100 de ani vor veni alții și o vor demola. -o. Sau 60 de ani, sau 40 de ani. Dumnezeu ne cheamă să ne investim energiile și puterea noastră în oameni și valoarea pe care o punem în oameni care s-au predat Domnului din generație în generație se amplifică și vom rămâne mirați când ne vom întâlni în ceruri și vom vedea Că dacă noi am ajutat ca un om să se întoarcă la Dumnezeu și să-L primească pe Dumnezeu în spatele Lui, în generațiile care s-au scurs, sunt oameni care au ajuns în veșnicie datorită slujirii noastre, datorită responsabilității și a credincioșiei pe care noi ne-am luat-o înaintea Lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegi lucrul acesta. Vine ziua când lucrarea fie căruia va fi răsplătită de Dumnezeu. Poate te simți slab uitându-te peste aceste calități pe care trebuie să aibă un om al lui Dumnezeu care are o lucrare publică, poate ai zis, eu nu sunt în stare de lucrul acesta. Fratele meu, sora mea! Aș vrea să înțelegi că Dumnezeu a spus voi fi cu voi în fiecare zi. Pornește de la un nivel oarecare Și vei vedea cum Dumnezeu va dezvolta în tine caracterul cristocentric, cum va dezvolta în tine responsabilitate și credincioșie, cum te va însoți cu darurile Duhului Sfânt, cum îți va lumina mintea, te va binecuvânta și vei fi o binecuvântare pentru tine însuți, că Dumnezeu te va răsplăti. Și apoi pentru cei din jurul tău. Dumnezeu ne cheamă la această mare lucrare, Să investim nu în ceva trecător care se învechește, să investim în ceva care se amplifică și care va fi în veșnicie, care durează până în veșnicie. De aceea, în această dimineață, aș vrea să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, vreau mai mult să mă implic în lucrarea Ta. Vreau să mă ridic la noi niveluri, de slujire. Vreau să mă pregătesc, vreau să mă dezvolt în asemănarea cu Isus Hristos, vreau să dezvolt în mine ceea ce Dumnezeu a pus într-o fază incipientă, pentru că cel ce a început lucrarea în voi o va desăvârși. Lăsați-vă în mâna Lui, fiți unelte în mâna Domnului, și veți vedea binecuvântările Lui Dumnezeu. Aș vrea în această dimineață să te provoc să slujești Domnului. Aș vrea să te provoc să fii liderul tău în primul rând ca să te poți conduce după voia și planul Lui Dumnezeu. Apoi lider în familia ta. apoi lider în societate, la locul de muncă, la școală, la facultate, la colegiu, oriunde ești, Dumnezeu să te întărească. Și aș vrea să mă rog, Domnului, pentru fiecare din voi. În aceste momente aș vrea să rețineți gândul și să formați decizia pe care vreți să o formați, de a sluji Domnului, de a vă ridica la niveluri superioare de slujire, în timp ce mă rog Domnului. Tată din ceruri, privește spre inima noastră fie fiecăruia în aceste momente.